Iparralde osoan eta bereziki kostaldean lurraremuak etxe bizitzen eraikuntzara bideratzen direla salatu du biharko lurraren elkarteak. Lurrak alokairu sisteman ezarriz laborantzan murgildu nahi duten gazteen eskura jartzeko eskatzen dute besteak beste. Merkatuko kontsumitzaileek geroz eta gehiago nahi izaten baitute bertako produktua eta baita laboraria zagutu usu ere. Patrick Patriklarrondo biriatun instalatu zen orain dela zazpi urte eta lana badela patzen digu sosuen Joaneta hala hortinez be galdia badela, eh, klientak ene geratu hobitzen dira merkatuak dena e-commerceetata dena saldzen dut han haskiak han ditut salmenta eta beti irizamenan jo egiten da eh, klienterak ere dira bientze kon importantzia zere nahaitu nahiz jateko kalitatezkoak nahi dute laboraria esauture hori importantzia badu laborantza biologikoaren e praktika ona saltzeko bilantxo bat egin dute eta horretarako iparraldetik kanpoko herriak baliatu dituzte. Toma Ergi. Dut erantzunen egun, egun raiteko bai herri honetan egiten da gauza interesgarri. Egiten dira, egin dira, danik, hori ados gira, baina hor e, hartzen ditugu adibideetan, ditugu kanpoko adibideak, hola, ez kampainian xartzeko e, ez gira, gu, ez politika egiten baizik gauza konkretoak proposatzen eta mesuri, era Gela gazten, zuen bidez, datoren bihar izanen diren autetxer. Beraz, gurean ere badira praktika honak, baina ez dute auteskunden atarian leian txartu nahi izan.